Казино. Завчасно раділа Луїза. Кінь більше не телефонував і на роботу не виходив. Яблуко стояло на антикварній консолі біля вікна. Луїза перевезла його з галеного офісу у свою однокімнатну мансарду та, обережно звільнивши від паперових пелюшок, роз'єднала половинки яблука. Нутро дерева відгонило гіркуватим пилом, ворщиною і живим яблуком. Аромат бентежив більше за чудернацьку форму. Хай там хто автор, Пінзель, його учень, чи нікому невідомий провінційний майстер Різьбяр, він створив річ із великими можливостями. Чому ж кінь мовчить? В неділю не давався чути, в понеділок не вийшов на роботу, зателефонував шефові і узяв два відгули. Шеф беззлобно пожалівся. Взяв, хоча мав би, вражий сину, попросити, щоб дали. Але кінь ніколи нічого не просив. Можна? Було відсутнє в його лексиконі. Замість «Можна я візьму два відгули?» Він швидше за все сказав шефові «Беру два відгули, якщо ви не проти». Вона укотре набрала його номер «Ваш абонент поза зоною досяжності». Увесь понеділок і вівторок поза зоною. У середу, перед литючкою, почула в коридорі його голос, і серце закалатало він. Спокійно, тихо-тихо-тихо. «Привіт, кінь!» «Привіт, Анічко! У тебе сьогодні якесь свято? Виглядаєш супер!» «Іване Івановичу, я ж просила вчора залишити мені ключі від архіву. Дівочу пам'ять маєте, чесне слово. Ні, дякую, краще зараз дайте». «Бо забудете». «Ну, а ти що скажеш? Чому бліда?» «Нормальна. А ти справді блідий, аж зелений. Де пропадав?» Через шлейф грейпфрутового орбіту та антиполіцаю від нього відгонило перегаром. Очі з червоними жилками ніби й усміхнені, а сумні й сумні. Несе, як завжди, веселу словесну заметіль. «Що з тобою, любий?» Іван Іванович взяв слово і завів стару платівку розпаляючись з кожним реченням. Чому така несправедливість? Одним вечірній, прайм-тайм, а іншим полудень, коли біля телевізора тільки пенсіонери і домогосподарки? У незручний час хоч шедевр покажи, однаково ніхто його не помітить. А коли всі з роботи поприходили і телевізори повмикали, якісь потворні дурощі йдуть. Іван Іванович зробив наголос на слові «потворні», натякнув на назву програми, яку вела Луїза. І як у гучномовець закінчив, і глядачі думають, що це краще, на що здатні телевізійники. А поза тим, саме програма «Депутатські роздуми» заслуговує на більшу увагу. Її автори знають ціну собі та тому, що вони роблять. Цього, власне, недостатньо, доброзичливо зупинив його кінь. Мало знати собі ціну, Треба ще й попитом користуватися. Після бурхливої наради попрямував за Луїзою до кабінету, який вона ділила з Анічкою. Повернув ключ у замку, упіймав Луїзу за руку, згріб мовчки притиснув до себе. Хтось посмикав зачинені двері. «Люблю тебе, Лу, тому кажу, тримайся від мене подалі. Пам'ятаєш, ти казала мені про свою фантазію? мовчазний секс з незнайомцем». Щоб жодних розмов, жодного розкриття душ і нуль проблем. Покурили, розійшлися. Знання імен не обов'язкове. Боже, що ти запам'ятав? Я ж не серйозно це казав. Ну, не смикайся. Я правильно тебе зрозумів, нічого не пояснюю. У неділю хотів тобі запропонувати, давай я буду твоїм незнайомцем, щоб нас єднало все і нічого. А сьогодні подумав, з кимось іншим. Так. «Тільки не з тобою. Ти заслуговуєш, не знаю, як сказати, повної віддачі. Всього заслуговуєш. А я що можу тобі дати? Свої проблеми? Не хочу навіть зустрічей двох незнайомців». Хтось знову посмикав двері. Обережно постукав. «Дайте поговорити», гаркнув кінь. І стишив голос до шепоту. «Взагалі, нічого не хотів тобі говорити, нічого не хотів пояснювати».